Сидів на тлі неї, одначе витримку необияку мав. Не захищався, буцімто не про нього. Тільки в холодних очах стрибали мстиві вогники. Нікому з підлеглих не прощав він найменшої образи і зараз, певно, мріяв про слушний випадок, який рано чи пізно трапиться. Але як тепер захиститися від дошкульних Іванових жал? У душі ми всі знали, що... Редакторів уривки навіть за погані замальовки не зійдуть, а мова – суцільні штампи, ніби людина піввіку про мови обласним комунальним господарством писала. Думаю, що тут теж спадкове, наукою досі не розкопане. А врешті ми ще так мало знаємо про гени. Ставимо на голосування. З підкресленою офіційністю мовою «Гуляй вітер». Є дві пропозиції. Хто за те, щоб уривок з роману Бориса Полтавського його літературний псевдонім «Проліски цвітуть по весні» вивісити на дошку кращих матеріалів і відзначити підвищеним гонораром, прошу підвести руки. Всі звели руки, окрім Івана Кириловича та «Гуляй вітра». Можливо, моя позиція в згаданні історії не зовсім принципова, але мені ще зарано було принциповість свою виявляти. Півтори п'ятниці в редакції освіти немає, ледве на другий університетський курс переліз. За інших не розписуюсь. Але таки треба розуміти людей. У кожного сім'я, садиба, роботу в Терехівці майже неможливо знайти. Куди дінешся? І питання врешті ж. Зовсім не принципове, хай людина втішиться, хіба не однаково людству де та халтура висітиме. Хто за те, щоб вивісити згаданий твір на дошку браку, прошу голосувати. Повільно, стомлено підняв руку загадний. Відчувалося, що після першого голосування йому справді усе збайдужило. Порожніми очима дивився він у вікно. І відтоді на усіх планівках це стало його улюбленою позою – механічно креслити макет, записувати пропозиції і тоскно озирати у вікно, ніби все, що робиться тут, його не стосується. У моєму альбомі є фотографія нашого колективу. Ми стоїмо на редакційному ганку, очі усіх в об'єктив, як серед людей ведеться. Тільки Іван Кирилович дивиться в бік – Одвернувшись від колективу, і погляд холодний, гордий. Ну, підняв руку загатний. А слідом, хто б ви думали, сам Борис Павлович голосує проти власного творіння. Ми й роти порозявляли, а він. Хто утримався? Ніхто. Я вважаю, що уривок можна поліпшити. Лев Миколайович по. Дванадцять разів не лінувався переписувати, а що вже нам грішним, але, скоряюсь, волою більшості, отже, постановили уривок повісити на дошку кращих матеріалів і сплатити підвищений гонорар. Розщедрився я на авторські слова. Довго моя імпровізована сцена порожня, але закінчу вже розповідь про позитивні риси Івана Кириловича. Пам'ятаю соняшний першоквітневий день. Як завжди, загадний з'являється точно о 9-й секунда в секунду в руці пакуночок. На планівку збираються працівники редакції, друкарні, час від часу у нас практикувалися спільні балакани. Планівка призначена на десяту годину, а за три хвилини до десятої урочисто підводиться Іван Кирилович. Дозвольте привітати наших жінок з весною. Не куплені, власноруч назбирані. І кожній підносить по два прозоро ніжних пролісочки. В кімнаті запахло весною. Між нас тільки Іван Кирилович був здатний на такий ексцентричний вчинок. Чоловіки опісля навіть кпили. За десятком пролісків загадний весь вихідний пролазив по навколишніх гаях. А жінкам дуже до серця припало Іванове вітання. Кілька днів до чергової сутички з секретарем вони були ним зачаровані. Чомусь пригадалося слово обожнював. Я хотів написати загадний обожнював природу.